Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Qur'an hudan lin-nas wa minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah warrahman. al-insan, allama al-Qur'an alla al huwa bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Shadaqallahu llan alazim wa shadaqa Rasulun Nabiyul -nabiyu Habibul Karim wa nahnu wa ladzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil Pemirsa televisi Republik Indonesia di manapun anda berada tentu saja sungguh sangat membahagiakan bagi kita di pagi hari yang sangat indah ini. Allah perkenankan kita hadir di mimbar Guru Salam yang memang kehadirannya sangat kita nanti-nantikan setiap Kamis pagi hari. Dan juga yang ada di studio tentunya Sangat berbahagia sekali bertemu kembali Dalam pengajian mimbar nurus salam Yang memang sungguh sangat kita butuhkan di dalam kehidupan saat ini Khususnya di dalam menimba ilmu Yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sungguh tambah berbahagia pada pagi hari ini kita kembali ditemani oleh guru kita yang jauh datangnya dari kota Ambon yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Tamini M.A.G Subhanahu khuruh, subhanahu suruh, subhanahu alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan Alhamdulillah Sehatlah Sehat Alhamdulillah Semuanya kelihatan itu segera saja Ustaz Ya berkat doanya Ustaz Assalamualaikum Ini Kiai, judul pada hari ini adalah Kedudukan Ilmu Dalam Islam Luar biasa Tentunya sangat-sangat penjabarannya pasti akan luas mengenai betapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam agama kita, kedudukan ilmu dalam Islam. Namun demikian, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah Pemirsa masih berserta kami Di mimbar Nur Salam Dan juga saudara-saudara kami tercinta Dari mimbar Nur Salam Yang hadir uh, Di pagi hari ini Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat Amin. Amin. Amin. Amin. Amin Kedudukan ilmu dalam Islam Yang tentunya Kita tahu sendiri bahwasanya Kita beragama Kita beribadah tanpa ilmu itu sama sekali tidak dibenarkan Oleh agama kita, kenapa? Karena justru dengan ilmu lah Kita beribadah Bergaul dengan ilmu, membaca Quran dengan ilmu Segala macam dengan ilmu Dan begitu pentingnya ilmu Kedudukan ilmu di dalam agama kita Untuk itu kepada Kaya uh, Haji Mumat Tamimi, kami tersilakan Kejabarannya bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وآل الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم alladhi allama bilqalam allama alinsana ma lam ya'lam ya sadqa allahul al azim rabumil saya berbahagia jemaah mimbar nurussalam yang sama-sama dicintai oleh allah subhanahu wa ta'ala ustad dan para alim ulama assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. islam adalah satu agama yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat memperhatikan dan memberikan porsi yang pertama dan utama terhadap ilmu pengetahuan mengapa statement ini bisa kita sampaikan dan bisa kita bicarakan? hal ini dapat kita ketahui dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Kerim yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Artinya bacalah. Bismirabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebutkan nama Allah Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa saja? Kita baca langit. Kita baca bumi. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi tidak pandai tulis dan juga tidak pandai membaca. Tapi ada juga sebagian mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi dengan tulisan dan bacaan alfabet huruf yang ada, sebab dididik langsung oleh Allah subhanahu wa taala. Adabani Rabbi faahsana ta'dibi Kata Allah, kata Nabi Sallallahu SAW Allah yang mendidik Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW Dan dipercantik, diperbagus didikan itu Jadi alfabet huruf ini sudah tidak perlu Tapi terlepas dari itu Itu bukan pembahasan kita di saat-saat seperti ini Yang jelas bahawa kita ketahui Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan Dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Sahlah seseorang menjadi muslim Rukun iman yang pertama adalah Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mengapa Wahyu yang pertama justru Itra Bacalah Sebab dengan membaca Kita mendapat ilmu pengetahuan dengan membaca sesuatu yang gelap bisa menjadi terang. Dengan membaca orang yang sesat bisa kembali kepada jalan yang benar. Kenangkan misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an diceritakan. Beliau membaca alam bahalalin. Beliau melihat langit di waktu malam hari di sana ada bintang gemintang. Cahayanya yang begitu banyak ada yang berkelap kelip ada yang tetap cahayanya dan Nabi Ibrahim berkata haza rabbi ini Tuhan. ini proses Nabi Ibrahim alaihi ingin melihat dan ingin mencari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha esa ingin mendudukkan keyakinannya yang sebenarnya dia lihat bintang dia bilang haza rabbi ini tuhan tapi ketika bintang hilang dia bilang, aku tidak suka kepada yang hilang Lalu pada malam berikutnya dia melihat bulan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata Haza Rabbi, ini Tuhanku Tapi Ketika menjelang subuh Bintang juga, uh, bulan, bulan juga hilang, hilang ya. Reduk begitu seiring dengan datangnya Siang matahari Siang. Ketika pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam Melihat matahari yang terbit di ufuk timur. Dan Nabi Ibrahim berkata, Haza Rabbi. Rabbi, Haza Akbar, ini Tuhanku, karena ini lebih besar. Tapi ketika bintang hilang, bulan hilang, matahari hilang. Nabi Ibrahim AS kemudian berkata dalam Al-Quran, Ini wajah tu wajahiyya lilladhi fatras samawati wal arda hanifan musliman hanifan wa ana awalul musliman aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit yang menciptakan bumi, yang menciptakan bintang yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari dan aku adalah orang yang pertama menyerah. Muslim itu artinya menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada Allah SWT. Menyerah kepada aturan aturan Allah SWT. Menyerah kepada perintah-perintah Allah SWT. Menyerah untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah SWT. Nabi Ibrahim AS ikhra membaca ini semuanya. Akhirnya mendapatkan hakikatul ilmi tadi. Hakikatnya ilmu pengetahuan didapatkan Nabi Ibrahim menemukan Allah subhanahu wa ta'ala wajah tu wajahnya diladhi fatras sama wa aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semuanya itulah makna ikhra bismi rabbikal ladhi al insana min alaq yang menciptakan manusia dari segumpal nah, ulama juga ada yang berbeda pendapat bukan darah eh? tapi bukan jadi bahasan kita. Tapi secara literalnya, خلق <tuh> الإنسان من آل علام. اقرأ وربك الأكرم. بصالح. Dan hendaklah Engkau memuliakan Tuhanmu, yang mengajarkan manusia melalui perantaraan al-qalam. Al Benar. علم الإنسان ما علم. Ya, alam. ya alam. Yang mengajarkan manusia terhadap apa-apa yang belum dia. Yang mengajarkan manusia terhadap apa-apa yang belum dia ketahui. Kita ini lahir ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Ya. Yang bisa hanya nangis, ustaz. Tidak ya. ya. ada yang ketawa. Tidak ada yang ketawa. <tuh> ya. Atau dia bilang merdeka. Tidak <tuh> <tuh> ada. Semuanya dengan kainisan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia pendengaran. Ya. Dengar dulu. Baru Barulah dari situlah besar men men menanjak remaja sampai akhirnya dia sekolah SD, SMP, SMA atau SMU, sampai perguruan tinggi dapat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini digunakan hendaklah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hakikatul ilmi tadi, hakikatnya ilmu pengetahuan. Buat apa kita cari ilmu? kemudian akhirnya masuk neraka juga ustaz <laughs> ilmu itu kita dapat agar supaya dengan ilmu itu kita beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ta ya. sebab begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kerudukan ilmu pengetahuan dalam Islam ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma Subhanallah Barang siapa yang menginginkan hidup senang di dunia okay, ilmu. Harus dia punya ilmu Siapa yang ingin senang di akhirat Harus punya ilmu Siapa yang ingin senang dunia dan akhirat Harus punya ilmu Oleh karena itu doa kita tidak salah Ustaz yeah. Rabbana Atina Di dunia wa fil Hasana Wafil akhirat Hasana Waktina Azabana supaya hasanah di dunia harus punya ilmu bagaimana kita cari makan yang halal dengan makanan yang halal itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada cari makanan dengan ilmu yang haram ada ada ilmunya untuk cari yang haram, haram ya ada ilmunya untuk cari yang halal ada juga tapi seorang muslim Dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari ilmu dengan ilmu itu sebab dia mencari rezeki rezekinya yang didapat adalah halal. Karena rezeki yang dimakan yang tidak halal maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa dengan rezeki seperti itu? Kita pernah cerita itu, Ustaz. Ya di mana-mana kita dengarkan para cikai kita ustaz kita cerita dari hadis nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang beribadah dia ya rab ya rab siang malam ya rab ya rab lalu bagaimana mau ditabulkan sementara dia hidup dagingnya ini tumbuh dengan makanan yang haram, haram ya. pakaiannya pakaian yang haram dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak itu semuanya padahal ada padahal ada ilmunya untuk mencari rezeki yang halal. itu Jadi begini, maknanya ya. seperti tadi Nabi Nabi Allah Ibrahim ya, ya. usaha mencari Tuhannya tu kan, mencari Tuhannya siapa sebenarnya Tuhan? Kemudian ada usaha juga orang menuntut ilmu juga harus ada, ada usaha, usaha. Ya. kerana menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tolak bulan ni, walaupun adalah tidak Muslim. Wah Muslim. Dan sekarang kondisi seperti sekarang ini ya, apa-apa kayaknya sudah sudah instan segala macam. Orang kayak malas betul untuk itu. Padahal untuk mempelajari agama saja banyak orang yang dia bisa baca Quran punya. Betul betul. Huruf-huruf Arab nggak bisa. Karena ada Latinnya. Latinnya aja dah gampang kan. Nah, nah. Betul ustaz. Nah. Jangan kemudian karena semuanya gampang, lalu digampang. Ya, digampangkan. digampangkan. Jadi Latinnya dicari, tak boleh. Ya. Sebab seorang Muslim dengan Al-Quran itu ada lima tipe untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang baik, bagus, selamat dunia, selamat akhirat Harus pintar baca ini yeah. Sebab dia turun pertama dengan ikhra Lima tipe, tipe yang pertama Ada seorang muslim Yang dia yakin Al-Quran ini adalah Wahyu Allah SWT Mu'adizat Rasulullah SAW Tapi dia tidak bisa membacanya Tapi dia yakin Siapa siapa yang berani menghina Al-Qur'an, dia mungkin orang yang duluan harus marah. Padahal tidak bisa baca. Hmm. Hanya yakin bahwa Al-Qur'an itu la wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah merupakan mu'jizat Rasul Muhammad sallallahu alaihi <tik> wasallam. Ada tipe seorang muslim yang kedua. Dia yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bisa membacanya. Pahalanya sudah barang tentu lebih besar dari orang yang pertama tadi. Pertama ya, tidak bisa membaca. Yang kedua ini dia bisa membaca. Yang ketiga, seorang muslim yang mengetahui, yakin betul Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membacanya, dia juga tahu artinya. Komplit ya. Komplit. Hmm. lebih besar juga pahalanya daripada yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, seorang muslim yang meyakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat Rasulullah Muhammad Sallallahu s.a.w. Dia bisa membacanya. Dia tahu artinya dia juga mau mengamalkan isinya. Kan rugi. Bisa baca tahu arti lalu tidak mau mengamalkan. Ini sangat rugi. Yang kelima, seorang muslim yang yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Rasulullah merupakan mu'jizat baginya. Dia tahu membacanya. Dia tahu artinya. Dia bisa mengamalkannya. Tapi lebih daripada itu, dia juga mau mengajak orang lain untuk sama-sama mengamalkan. Begitu. Dia menyuruh istrinya untuk mengamalkan. Anak-anaknya untuk mengamalkan. Tetangganya untuk mengamalkan. Dan itu hanya bisa diketahui daripada membaca, membaca dan membaca lagi Untuk akhirnya mendapatkan ilmu pengetahuan itu Para pemirsa yang budiman dan jamaah nurus salam yang berbahagia Orang yang pintar, orang yang berilmu Itu selalu dihargai orang Ustaz ya. Pasti dihargai Itulah terungkap Biasanya kalau datang walaupun masih kecil Aduh, silakan. Ustaz Tengah masih kecil ini ya. yang panggil dia ustaz, guru lagi. Ustaz itu kan dia kan guru. Tuan guru mari tuan guru. Ya. Diformasi. Kalau ada kondangan ya, apa kondangan itu? Iya, kondangan. Ya kondangan, ya, kondangan lah. Masa orang ambur ngajari orang Jakarta tentang kondangan. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> kondangan ada undangan. Iya, itu disuruh duduk di depan. Dimuliakan. Dimuliakan. Duh. Duh. Ya. Karena ilmu pengetahuan Itulah yang diungkapkan oleh para ulama Alimu Kabirun wa Inka Nah Hadeeth. Orang yang Alim, yang berilmu, dianggap besar, dimuliakan, dihormati. Walaupun dia ini masih ya anak-anak masih kecil. Anak -anak, ya. Wal Jahilu dan orang yang Jahil Sagirun. Orang yang Jahil itu bukan hanya bodoh, tapi juga Cenderung mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan akal sehat. Ada orang yang pintar Ustaz, tapi jahil. Ya. Sekali lagi jahil itu artinya orang yang meninggalkan akal sehat dan mengikuti hawa nafsunya. Wal jahilu sadirun wa inkana syaiha. Dan orang yang jahil, bodoh, dianggap kecil walaupun dia sudah tua bang. Pinter kebelingar. <laughs> Pinter kebelingar. <laughs> <laughs> Pinter <keblinger. laughs> ya. Oleh karena itu dianjurkan oleh ulama itu. Ustaz. Ya. Ta'alam. ayo belajarlah. Falaysal mar'uyu ladu aliman. Ha yang tadi itu. Ayo belajar. Falaysal mar'uyu ladu aliman. Karena tidak semua orang yang lahir itu langsung tahu Yang tadi Ustaz bilang tertawa ya, ya. Atau langsung bilang merdeka Tidak ada itu Innamal Ilmu, ilmu, ilmu pengetahuan itu harus dengan belajar Belajar dan belajar lagi Oleh karena itu ibu-ibu anak-anaknya ingat Belajar harus pakai waktu Jangan kemudian belajar sampai di depan televisi ya. Bagaimana bisa belajar dengan ada, televisi Ada metodenya lah ya Iya dong Ia Ada, ada. Sekarang jam sekian sampai jam sekian harus ada aturan di rumah itu Sama dengan kita berdenggara, berbangsa ini ada aturannya Bayangkan kalau bangsa dan negaranya tidak punya aturan, tidak punya undang-undang Tidak ada peraturan-peraturan yang lain Bina salah kita ya. Negara ini terdiri daripada person-person Person-person ya. dari rumah tangga rumah tangga Rumah tangga RT, RW Kecamatan, sampai kepada kabupaten, provinsi, negara. Ada aturannya. Kita mulai dari rumah tangga yang kecil ini. Harus ada waktunya. Sebab Islam memberikan kedudukan yang sangat penting dan utama terhadap ilmu pengetahuan ini. Dan kewajiban orang tua. Untuk harus memberikan motivasi setiap saat, ustad kepada anak-anaknya. Ya Allah, ya salladina lau taruhu min khalfihim. Dhurriyatan di'afan khafu alaihim kal yataqullaha wa yaqulu qawlan sadida sadaqallahu alazim ya wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'ifan handak lakalian wahum muslimin khawatir bukan bukan orang muslimin saja siapa saja yang namanya manusia ini siapa saja suku apakah dia bangsa apakah dia jenis perempuankah laki lakikah islamkah Kristen kah Yahudi kah dipanggil oleh ayat ini wal hmm. yakhsha alladhina law taraku min khalfihi dhurriyyatan dha'ifan khafu alayh falyattaqullaaha wal yaqul qawlan sadidah endaklah kita khawatir jangan sampai meninggalkan satu generasi generasi yang lemah lemah, lemah fisiknya lemah imannya lemah ilmunya lemah ilmu pengetahuannya oleh karena itu ndaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar, yang ya. benar Jadi ilmu pengetahuan ustaz Harus didasari dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman wa'isa akuwa ilmin keman huwa jahilun Dan orang yang pintar Ahli ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh Yarfailahu alladhina amanu minkum wal ladzina ootul ilma Darul. darajat tadhi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beberapa derajat lebih tinggi terhadap orang-orang yang beriman dulu masyaallah surah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa alladziina ootul ilma Darul. darajat Dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi jangankan islam manusia saja Memberikan kedudukan yang terhormat kepada orang yang punya ilmu pengetahuan, apalagi Islam. Agama yang pertama-tama turun dengan bacalah perintah. Maka menuntut ilmu dalam Islam itu adalah wajib bagi setiap muslim. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim perempuan dan seorang muslim Laki-laki. Dan kita kan ya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wataala ya. Weya ya. tak pekaru, tapi kalau kita samaatullah seperti itu, itu termasuk nutut ilmu juga ya, ya. melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Ya. Jadi apa yang Ustaz katakan tadi? Dari alam yang ada, kemudian kita bisa membaca dari situlah kemudian kita mendapat ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itu ahli ekonomi bisa mengetahui bagaimana cara dan ekonomi yang baik. baik ya. Kemudian ya senior insinyur, insinyur pertanian hmm. bisa mengetahui bagaimana cara bertani yang baik. Yang ke lautan juga yeah. demikian, bagaimana cara memancing yang baik, jangan dengan bom lalu merusak <laughs> habitat yang ada di sana, wah ini akhirnya rusak ekosistem yang ada, karang-karangnya diangkat, yeah. ikan kecil, yang ikan yang belum dewasa oh, diangkat juga yeah. Ustaz. Akhirnya dia bilang, kesian saya, masa masih kecil begini kau angkat saya juga. <laughs> Dan Islam melarang itu semuanya, oleh karena itu semuanya harus dicari dengan ilmu pengetahuan-pengetahuan. <tahuannya>. Yeah. Tapi ilmu pengetahuan yang didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa hidup seorang pemuda itu harus bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Kita ini kan sudah tua-tua, sudah selesai, sudahlah. Mau sekolah lagi kan sudah tidak bisa, Ustaz. Masih muda, oke. Okay. Wow, itu belakang itu. Yang saya, saya bilang kita ini, Ustaz. Oh, kita, kita. Ya, kita di sini, kita di <laughs> ya, ya. sana muda semua. <laughs> Anak-anaknya, Ibu. Kasih motivasi. Kasih motivasi. Apalagi sekarang, pemerintah menyiapkan ada yang namanya dana bos. Dana bos, ya. Iya, bantuan operasional sekolah, iya. Itu artinya pemerintah menghendaki agar supaya insya Allah anak ini dengan ilmunya ke depan bisa jadi bos benaran. Iya, amin amin. Mudah mudahan anak anak kita, siapa tahu ada yang jadi pemimpin, pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin umat. Tapi kemudian harus jangan lupa agamanya juga harus dikasih. Anak anak boleh sekolah cari ilmu. Tapi jangan lupa ilmu agamanya juga walaupun tidak ada pendikutumian hmm. antara ilmu agama dengan ilmu umum semua ilmu ilmu Allah subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tawanan Badar setelah perang Badar kan ada yang ditawan. Ya. Muslimin ada yang ditawan, ya, orang-orang Gurais juga kafir Gurais ada yang ditawan ya, di Madinah. Ada yang boleh membebaskan dirinya, menebus dirinya tapi dengan syarat Nabi memberikan syarat. Satu orang Yang ditawan Itu bisa memberi Ilmu pengetahuan dalam hal ini Baca tulis kepada 10 orang Anak muslim, dia boleh bebas oh. Jadi tidak ditebus Dengan tebusan uang, uang Harta, tidak Ustaz. Tapi ditebus dengan ilmu pengetahuan 10 orang Sudah bisa, dites, bisa tulis Bisa baca alfabet huruf Al-Quran Alif sampai ya ay, Kau bebas, boleh pulang ke Makkah lagi coba lihat itu kedudukan ilmu yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu salam dalam rangka memberikan motivasi kepada umatnya juga agar supaya selalu menuntut dan menuntut ilmu pengetahuan pengetahuan luar biasa ya memang katanya masuk-masuk yang pertama masuk ke dalam surga orang yang berilmu pertama-tama orang yang berilmu pengetahuan yang masuk surga tapi ilmu, ilmu. yang memang betul-betul yang bermanfaat. Ah, Bukan ilmu yang menghancurkan orang. orang. Iya, ilmu banyak sih ya. Ilmu banyak. Ah. Ada ilmu yang menghancurkan orang, hmm. ada ilmu yang mensejahterakan orang. Yeah. Islam menganjurkan agar supaya ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu yang mensejahterakan orang. Yeah, ilmu sihir jangan dipelajari. Iya. Yeah. <laughs> Ya, karena ibu-ibu tidak suka tidak suka kepada si A, lalu disihir si A itu belajar ilmu si A, matanya fotonya itu colek matanya, ya, jantungnya, akhirnya kesian tetangganya mati. Itu, itu, itu masuk ilmu, masuk neraka dengan ilmunya itu. Ilmunya. Ya, yang dibicarakan masa di dalam Al-Quran pasti kan ilmu yang manfaat seperti ikro, itu kan semuanya ilmu yang menjurus kepada kemaslahatan di kerajaan umat umatia. Umat. Ya. Jadi ilmu yang kita pelajari diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an ini adalah ilmu yang membawa manfaat. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang memberikan motivasi kepada kita bagaimana supaya bisa menuntut ilmu dengan baik. Motivasi itu seperti afala ta'jilun. Iya. Coba, apakah tidak kalian fikirkan Coba fikirkan diri kalian dari tidak ada menjadi ada. Afala tatafakkarun? Apakah tidak ya, kalian fikirkan, tidak. tidak kalian akari, apakah tidak kalian lihat semuanya hmm. Semuanya itu agar supaya kita ini bisa termotivasi. Anak-anak kita termotivasi, generasi kita termotivasi untuk menuntut, menuntut ilmu pengetahuan. Penting benar ilmu pengetahuan, Ibu ya. Anak-anak kepada sekolah semua kan? Wow. Iya, Alhamdulillah. Eh, kita teruskan nanti, Ibu. Okay. Baik. Kita eh, saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia di manapun anda berada, pasti anda masih bersertak kami di mimbar Nurul Salam. Masalah yang kami atau kita sama-sama bicarakan adalah masalah ilmu. Betapa pentingnya ilmu itu. Bahkan dikatakan tadi bahasanya takut dong, awatir dong, meninggalkan keturunan yang lemah. Artinya khususnya lemah enggak punya ilmu. Bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa mencari nafkah, andai kata tidak memiliki ilmu. Apalagi bagaimana bisa beribadah, kalau kita tidak punya ilmu. Sekarangnya kami dalam kesempatan ini, kemampir silakan kepada ibu-ibu yang barangkali ada yang bertanya, barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Warningsi dari Majlis Salim, Nurul Iman Bogor. Yang saya akan tanyakan bagaimana caranya kita menuntut ilmu Dan bagaimana caranya untuk kemajuan kita cari ilmu bersama-sama Itu aja yang saya dapat sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Halo, Kelihatannya ringan ya Bagaimana caranya menuntut ilmu nih? Tapi pasti jawabannya berat nih Pertanyaan ini sangat berat <laughs> Singkat, padat, jelas Jawabannya diminta yang terinci Wah tapi baiklah kita akan coba untuk menjawab ini uh, Ibu ustazah yang terhormat Ketahuilah bahwa dengan ilmu atau hanya dengan ilmu pengetahuan orang bisa maju Tadi hadisnya sudah kita sampaikan Siapa yang ingin maju harus punya ilmu di dunia Siapa yang ingin senang di akhirat harus punya ilmu Ingin senang dunia akhirat harus punya ilmu tidak ada ilmu Susah di dunia Susah di akhirat Amin. Masuk neraka lagi Na'udzubillah ya. Tapi kalau punya ilmu Ibadah yang bagus dengan ilmunya ya. Di dunia dia senang Di akhirat dia senang Masuk jannatun na'im Amin Ya Rabbal Lalu bagaimana caranya itu? Supaya kita bisa dapat ilmu dan Amin. bisa maju ya. Ya. Ada seorang ahli tasawuf terkemuka Namanya Syakik Al-Balhi Syakik Al-Balhi dia berkata Zahabul Islam min arba Lenyapnya Islam ini karena empat perkara Yang pertama Unasun Ya'amaluna bima la ya'alamun Adanya manusia-manusia Islam Atau orang Islam Yang mengamalkan apa-apa yang Tidak dia ketahui Dia amalkan Tapi dia tidak tahu bahwa ini benar atau salah Ah ini yang menyebabkan kita jadi mundur. Padahal kita diperintahkan untuk pas alu ahla zikri ingkung Tanyalah orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak punya ilmu pengetahuan, jangan malu bertanya. Kan ada pepatah itu, Ustaz. Malu bertanya, sesat di jalan. Begitu. Di jalan saja kita sesat, karena tidak mau bertanya. Apalagi kita mengarungi dunia yang begini luas, mengarungi lantai yang begini licin hirup pikuknya dunia seperti sekarang, hingar-bingarnya dunia seperti sekarang. Kalau kita tidak bertanya, maka kita akan tertinggal. Yang kedua kata Syekh Al-Balhi, "Unasun la ya'allamuna ma la ya'lamun." Ya adanya manusia-manusia muslim, adanya orang-orang Islam yang tidak mau mempelajari apa-apa yang belum dia ketahui. Yang tadi mengamalkan yang tidak dia ketahui yang kedua tidak mau belajar terhadap apa yang belum dia ketahui padahal sudah dijelaskan tadi Islam datang dengan ikhra baca oleh karena itu ibu-ibu hadirin yang terhormat anak-anak kita kita ajari mereka setiap saat bila perlu kita wajibkan satu hari itu ada satu lembar buku yang kau baca satu hari ada satu atau dua lembar Al-Quran yang kau baca Lengkap dengan artinya Jangan banyak-banyak Kita yang hadir di sini saja Setiap hari kita berjanji Untuk diri kita sendiri Untuk membaca 3 ayat Al-Quranul Kirim Lengkap dengan artinya Kalau mau tambah dengan 3 hadis Nabi Lengkap dengan artinya Maka saya yakin Situasi, suasana, lingkungan Di daerah kita masing-masing Akan berwajah lain Allah Allah sebab kita sudah punya tekad berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari apa-apa yang belum kita ketahui dan tidak ada alasan sekarang Ustaz untuk tidak tahu ya. semua buku sudah ada ya. oleh karena itu kasih motivasi kepada anak-anak kita untuk belajar dan belajar yang ketiga kata Syakik Al Balqi Unasun ada manusia-manusia Islam laya tعلّمونا ما لا يعلمون tidak mau mempelajari apa-apa Yang belum dia ketahui Tidak tahu, tidak belajar Oh ini salah besar Padahal kita diperintahkan Untuk belajar dan belajar setiap saat Coba, lihat tadi ayat Iqra' bismi rabbikan ladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' warabbukan akram Alladhi allama bilqalam Allama al-insana malam Ya'alam Ah oh, tidak saya sudah tua tidak bisa belajar lagi Sudah buta tanah nih sudah buta tanah oh, nih. <laughs> <laughs> padahal athlu gundul ilma minal mahdi ilal ilmu itu dituntut dari mulai buayan sampai ke liang kubur bagaimana itu maknanya dari buayan tadi sudah kita jelaskan la ilaha illallah la ilaha illallah misalnya seperti itu ilallah diadzani itu harus punya ilmu, ya. pengetahuan Jadi belajar Jangan malu-malu karena sudah tua, ah tidak ada lagi waktunya Setiap saat Atau paling tidak kalau tidak mau baca buku Setiap saat dengar berita Dari TVRI misalnya Setiap pagi dengar Itu ada ilmu di situ. Daripada baca susah-susah ustaz, sulit Setiap pagi kita dengar berita Ada ilmu di situ yang kita dapat Kita tahu dunia dan perkembangan dunia Dunia dan isi dunia kita bisa ketahui Hanya dari dengar saja Ya yang keempat kata syakik al-balfi Unasun yamna'unan nasmini ta'alluk Adanya orang, manusia muslim ya. Yang melarang orang lain untuk belajar Loh, apa ada? Ada Kita mampu punya harta berlebihan Mengapa kita tidak bisa melihat tetangga kita yang tidak mampu anaknya misalnya Ayo, saya ongkosi kau Yang penting sekolah Pahala dapat Anak ini juga tidak bakalan lupa kita Iya dan itu sekarang diambil alih oleh pemerintah itu Dengan dana bos tadi iya. Jadi tidak ada alasan Untuk sekarang orang-orang bahawa tidak belajar Tidak punya duit Yang penting harus ada kemauan Insya Allah semuanya jalan dengan baik Jadi begitu ustaz Eh ustazah iya. Bagaimana supaya kita bisa maju, caranya belajar dan belajar lagi. Kalau tidak, kita akan mundur dan ketinggalan dan bangsa-bangsa lain akan lebih maju daripada kita. Dan lagi kan ya katanya, eh, dikatakan bahwasannya apabila seorang ya, baca Quran masih terbata-bata, atau dia sholat masih bacaannya tidak benar, tapi dalam keadaan dia masih belajar. Ya, ya. Pahalanya tetap dapat. Pahala yang terbata-bata dia tetap atas. Hmm. Hmm. Orang yang baca Al-Quran, hmm. yang terbaca-baca, itu tetap pahalanya. Dapat dari Allah Subhanahu SWT. Kerana belajar itu? Iya. Ada yang bilang gak sah itu. Oh enggak. Yang bilang gak sah itu yang enggak ngerti dah. Ya, Begitu. Ngerti. Yang baru belajar. Ya. ya termasuk gak tahu ilmunya tuh yang Dan bilang gak sah. Ya, oh, enggak belajar ya. dia. Dan Orang yang baca Al-Quran terbaca-baca saja ada pahalanya. Apalagi yang lancar. Apalagi ya. yang lancar. Kalau dia hanya bisa alif lam mim. Nabi bilang, saya sudah katakan alif, alif, alif lamim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf, huruf pahalanya. Kalau alif lamim, tiga huruf. Tiga puluh. Huruf, Minimal itu. Minimal. Minimal. Allah. Allah. Baca, tetap ada pahalanya itu. Jadi jangan khawatir. Dan Al-Quran ini, walaupun dibaca dengan niat supaya dilihat orang, didengar, wah oh, ini suaranya bagus, tetap ada pahalanya. Bukan ria itu. Bukan ria Amal seperti salat, salat kalau riak ditolak oleh Allah Subhanahuwataala. Zakat dengan riak ditolak oleh Allah Subhanahuwataala. Tapi kalau Al Quran dalam kitab sebilum Muhtadin disebutkan seperti itu, ya, bahwa siapa yang baca Al Quran walaupun niat supaya Allah Subhanahuwaa manusia melihat dia bagus suaranya tetap pahalanya ada. Yang kedua, siapa yang baca salawat tuallok kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dengan niat riak tetap pahalanya ada dan yang ketiga siapa yang baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, walaupun dengan riak tetap ada pahalanya. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an ni talamullah. Saya punya buku misalnya Ustaz, hmm. saya tulis buku. Tiba-tiba saya lihat sambil jalan begitu Ustaz ada baca. Senang enggak saya? Ustaz. Saya alhamdulillah buku saya ini kan dibaca. Ya? Ini Al-Qur'an. Bahkan dalam salah satu hari disebutkan barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia baca Al-Quran. Subhanallah. Wow. Coba. Sebab ini kalam sama Allah. Lalu Rasul Muhammad s.a.w. Salawat kepada beliau. Tetap ada pahalanya. Kenapa? Karena ini Habibullah. Kekasih Allah. Dikintai Allah. Disayangin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan khawatir ibu. Ya, tetap kasih motivasi agar supaya anak-anak kita insya Allah. Kedepan akan lebih baik daripada kita lagi. Baik. Tengah ada tak? Tengah ini. Tengah ya, ini, ibu. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Neneng, alamat Jalan Raya Pemda Kedung Halang, Bogor. Pak Kiai saya mau bertanya, bagaimana syarat-syarat yang menuntut ilmu? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat not itu banyak sarat. Sarat juga ini. Kamu berat nih. <laughs> Cara-cara, syarat-syarat. Waduh. Oh, iya, ibu yang terhormat. Hmm. Hmm. Iya. Uh, untuk menjawab ini, kita bagusnya kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, radhiyallahu taalaanhu. Beliau menasihati salah seorang muridnya. Beliau berkata. Ya akhi Lantanala ilma illa bisittatin Wahai saudaraku Atau muridku Atau karib kerabatku Engkau tidak mendapatkan ilmu Pengetahuan kecuali Dengan anam syarat Zaka'un Harus ada Motivasi cerdas Iya Untuk cerdasnya harus banyak belajar dong begitu. Ya. Zaka'un Harus cerdas Zaka'un Wahirsun ada keinginan kuat. Kalau keinginan kuat ada, yang selanjutnya harus bersungguh-sungguh wajib Harus ada kesungguhan, tidak boleh asal nuntut saja. Kesungguhan itu di antaranya ngatur waktu yang baik, pagi, siang, sore, malam, dipilih di antara waktu waktu itu mana yang baik untuk belajar dan jadikan sebagai kebiasaan. Ya, ah yang ini hmm. wadir hamun, wadir hamun dan... fulus, fulus. Ya, tahu fulus ibu ya? Ah. Fulus itu orang hamun bilang keping. <laughs> keping itu uang, ya. uang harus ada fulus. Ya, harus ada uang. Tapi itu bukan syarat mutlak. Tadi ya. sudah kita sebutkan, ya. pemerintah sudah menyiapkan dana. Bos. Bos, Ya, sekarang kan ada wajib belajar sembilan tahun begitu Itu artinya pemerintah menginginkan generasi yang akan datang ini generasi yang berilmu semuanya hmm. Dan itu harus kita dukung Program pemerintah ini Anak-anak hmm. kita harus kasih motivasi agar supaya mau untuk menuntut ilmu Jangan khawatir disiapkan semuanya fasilitas oleh pemerintah kita ya. Yang kelima Harus hormat pada guru Oke ini maksudnya supaya berkah ilmunya Iya, Begitu Ada orang yang punya ilmu Tapi tidak berkah Keberkatan ilmu ini penting Agar supaya Orang yang dengar Orang yang melihat Itu masuk Telinga, masuk di hati, keluar melalui Perbuatan Tapi kalau ilmu yang tidak berkah Masuk tanah, keluar kiri Selesai cerita Ya ini penghormatan kepada guru itu juga kan sebagai suatu apa namanya? Tasyukur ya. Betul. E, terasa bersyukur. Kalau zaman dulu kan kita pada orang ngaji nih ngaji ya. Pemustola ini sama kali. Ya. Kita nimba nimba nyapa-apa ngambil air untuk kolomnya sampai penuh gitu ya. Tapi kita rasanya ikhlas betul ya Allah. Apa. Makanya tangan. makanya coba Ustaz lihat yang hmm. model seperti itu kan jadi-jadi semua tuh. Iya. Hmm. Jadi amal tuh jadi orang berhasil, berhasil. berhasil. berhasil. Ya. Ya. jadi orang jadi manusia Ustadz, nah. atau berhasil tadi. Ya. Ya. Ada orang yang punya ilmu, tapi karena tidak ada keberkahan, ya ilmunya dipakai untuk yang lain tadi itu. Yang jelek jelek, naudzubillah minjaz. Kita ada ilmu juga tu, tapi untuk yang jelek, keberkahan ilmu tadi itu penting. Wasohbatul Ustadz. Yang terakhir. Waktu zaman, waktu yang lama, waktu yang panjang. Mm -hmm. Jangan habis baca Quran, terus mau hari ini juga hafal semuanya, oh, enggak bakalan. Tidak saya. Ya, satu hari satu ayat misalnya, oh, harus istiqamah. Mm -hmm. Makanya kita selalu berdoa ya Allah jadikanlah kita ini jadi orang yang istiqamah, orang mm -hmm. yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataalla. Jadi ibarat air, neters, tes, tes, tes. Batu yang keras, begitu keras, ya sudah keras banget lagi coba. Eh, tetap bolong juga. Bolong juga ya. Eh, tapi kalau air walaupun busa yang banyak satu ember disiram, kan tidak ada artinya. Tidak sama ada saya. artinya. Pak. Ya. Oleh karena itu menuntut ilmu syarat-syarat seperti ini yang harus dijadikan kepada atau diberikan motivasi kepada anak-anak kita. Demikian ibu. Ibu, paham ya, boleh saja ya. Jadi memerlukan waktu yang lama dan kemudian juga perlu uh, adanya fulus, maafi fulus, <laughs> duit, ati duit juga itu adalah duit yang halal, taibah yang dicari dengan ilmu juga, gitu ya. Dan kemudian insya Allah kalau kita mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak kita, biaya untuk menuntut ilmu, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin itu harus kita yakin dalam agama kita. Rupanya waktu juga, puh. nggak nggak terasa sekali. Pemirsa televisi Indonesia dimanapun anda berada, rupanya waktu juga ini yang memutuskan kita untuk acara eh, di pagi hari ini berjudul Kedudukan Ilmu Dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam mimbar nurus salam yang akan datang Dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu Khususnya ilmu agama yang sangat dipintahkan untuk dunia dan akhirat kita Baiklah kita dengarkan e, kesimpulannya akan sampaikan oleh kaya kita Terima kasih Ustaz Para pemirsa yang berbahagia, para jemaah mimbar nurus salam Yang dicintai oleh Allah SWT Kita huilah bahwa ilmu menjadikan semuanya menjadi mudah Apakah ilmu agama memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT? Ilmu umum, kalau ini kalau kita coba untuk mendikotomikan, tapi ilmu semua ilmu Allah SWT. Tapi kalau kita mencoba untuk memilah-milah ini, ilmu agama kalau kita ketahui memudahkan kita beribadah kepada Allah SWT. Ma'rifatullah ma kita, pengenalan kita kepada Allah SWT akan semakin baik. Dan ilmu umum memudahkan kita untuk mencari ma'isyah kehidupan. Untuk apa? Untuk ibadah juga kepada Allah Subhanahu Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidz semuanya, mari anak-anak kita kita berikan motivasi bagi mereka untuk belajar. Di sekolah misalnya mereka belajar. Di rumah kita panggil juga guru-guru ngaji untuk ngajar Al-Qur'an. Kemudian ngajar bahasa Arab misalnya untuk mempermudah mereka membaca Al-Qur'an agar supaya iman mereka juga semakin tambah dan bertambah lagi. Kita ingat ayat yang tadi. Itu sangat bagus kalau kita ingat setiap saat. Wallaikhshilladzina lautarakumin qalbim. Luyatamdiyapan. Haafu alaihim. Luyat takulAllah waljikulukum. Kita keluarga Muslim, keluarga siapa saja harus khawatir. Jangan sampai generasi yang akan datang ini generasi yang lemah, lemah imannya, lemah fisiknya. lemah ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu mari melalui mimbar ini kita semuanya orang tua kewajiban mereka untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya ilmu dunia dan ya, ya, ilmu akhirat ya, ya, ya, ya, ya. agar supaya senang di dunia dan juga senang di akhirat Amin ya robbal Al alamin. Demikian ustadz. Dalam ya. tutup dengan doa. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin Wa ala ala sayyidina Muhammadin Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin Wa hajjul mursalin Allahumma aghimna bil ilmi Wa zayyimna bil halmi Wa akhimna bil taqwa Wa jemmilna bil aafiat ya Allahumma rahmin Allahumma allimna min ladunka ilman La yidraku bil wa ilqa al Amin اللهم هب لنا من أزواجنا وزرئياتنا قرطاعين وجعلنا المتقين إماماً وجعلنا للمتقين إماماً وجعلنا المتقين إماما, إماماً ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلّي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مم. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحم الرحيم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله رحيطان بسم الله الرحمن الرحيم وكلام بلعه وإلى الله عليكم إياه ونعبو في الصحيح وصراط المستقيم وصراط المليه وعليهم وأيضا المعضوب وإلى لا إله حولي